وَمَا جَعَلْنَا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ مِنْ نَصِيبٍ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا أَوْ سَيِّئَةٍ او یماتین یتجوجهوا وجهه رتو الى ما هاجر الی چیکو مریض حدیث سنیه به بعد مقدمه صاحب د مشکات کر اری کیمغای نه پاس دهن وانا تو کړه ولې سب مرکیز د عدواناتو وزاہت تکمدن اوشو حضی جملہ کی وئنما لئمن امانوان حضی جملہ کی ملے نقاض دے عدوان کرو ظاہری تر جمال دے جن دے خوکتان دا وَإِنَّمَا لِئِمْرِ اِمَّانَوَا یقینند ہر یو بندد پارہا غدی چدکم نیت کڑیو انی ملاوی کی بدتاها غدی چدکمی خبری سے کڑو نیت کڑو وَإِنَّمَا لِئِمْرِ اِمَّانَوَا تو سړی دا الله ز رضانیت کړې مزه ته ودا الله ربو عزت رضامند اوشي ای اوسړی د دنیا د ناموس او شهرت داغي چې کوم د نیت کړې نه ته واغ نوموس ناموس شهرت چې کوم نه ملوي شي هغه وته ملوي چې څنګه نیت کړې دا ملويږي به تاسو نه مرې په جم باره کې چې دا جمله د مخکې دپاره تاقیب دی ک تاسیست تااقب کې کله کوون د جمې ساابققی وي پای د جدید د په وي تایید کې کلکця او مضبوطیا دی د مخکې له جومله فارېګ د کوم دنو صفایې د جدیدلېوي پایلې جدیدلېوي او او تایید کې پایلې جدیدلېوي نوې پایلې پکې وی دا جملہ محقیدہ دا او که جملہ محسسہ دا زن و شراح و قول کردے دے چہ دے دن مخید پارت حاکید راوڑے دے چہ این امال عمالو مدار و طول پر نیت بانے بس چہ سو کم نیتو کنو اپنا بوتا ملے ہوئی دا تیر جملے حاکید دے دو سر شو را چې کمو د ک کوي چې نه دا تاسی دا جوله سیسته ده او تاسی اولا می نه تا تاسی چې کمله د تا نه اولا تاسی اولا می نه تا تاسییس ک پای د اول اولفاده تو خیر رو من کعادفا ده چې کم دا د اعادلی نه غور وي بیاپارې کې مختلفې توګې دي اوله تو مخک جمله چېواو جمله اوروخیا ده او رامه جمله جملهشر راغیا ده داسې پهېوکې ډیرر راغلی وي اولنای جمله کلمہ نو جمله عرفیہ وی یعنی هغه عرف کوم دا شان تی وی او واقعي دی وی حاضر ما جمله جمله شرعیہ وی جمله عرفیہ لکل لك كل شی لوباب ون ولوباب القران الحوامیم نو اولای جمله عرفیہ زدار شیون غچوی نو نور كُنَرجان نور بسيه شرعيرا و لُباب القرآن الحواميم يا لكل شيء قلب و قلب القرآن ياسين داري يوصي يوصني ا د سورۃ یاسین زړه چې د قرآن مجید زړه چې د سورۃ یاسین نه سورۃ یاسین نه, نه لکل نبی حواری او حواری الزویر لکل امه امینن و امینو هذه الامه عبده ابن اوله ن ژله اورووي او دوه مجمله شرغ وي دلتهوي اولی وله چې نه ملعملو بات عملونه په نیتون وي نوشریت کو هم د قشان ده چې لکل لمرې ماناوه بیر پسې جملهشرغ وړه دوه مذا ده کہ مخی ذکر و عملو اسالتن عامل و سر زمنا زکرو اوز ذکر ذکر ذکر لمل عمل و سر زمنا زکر دیں مخی ذکر ذکر عملو او ذکر ذکر عامل سراحتن اوز ذکر ذکر عامل لے ذکر ذکر ذکر عمل لیشتی سراحت دریم دای چې مخ کې ذکر ده نیت او ذکر ده منوي دي انما من امر ايمانوا نو څه کوم نو ذکر ده منوي دي د منوي تاسو را ذکر کوي سلامره مالا چماخه دې غم دې نو دا وي چې ما د عملو نو کو نیت دې نو اوز ذکر کوي سمرم مرتبہ سماره چې غم دې نو مرتبہ ذکر کوي چوهن ماله امر ام انسانو چې تاسو نیت کو نو عقبته ملاوشي سنیت یو کړه او تاسو ملایويږي وانما لامر ما نو استا ماره مرتبه ذکر کوي ده چې وانما لامر ایم ما کې اشاره ده پیاو عمل کې تعدد دنیا ته ځم مخکد اول چې مدار او طول د عملونو په نیت ته نو څوک پیاو عمل کې دي متعدد یې څنډه په لور طول ورته چې ملاوي انده مسل ذکر کړي چې یو عملی او سره به ګډیر نه او ټولو کینو شي کول په یو عمل کې ډیر نیو لکه چې جمعه تر اذن نشوي او د استیو کو جمعه تر اذن نشوي نماز پر خین سنادو په دې انته سنات کای تاب جنیا تو کولتای اتل مسجد ته تحیت الوذو او سنت ندرواله سوا په سمینه ادابه سنت ده د دروړو څومڅي ما د څومره نیتونه کوي په تاسو د نیت سره اجر دی لري لکه کا بلګرام شيخ په رحم الله تعالی فرمایل کتنا سو ما ذکر شکر نو کته سره کو لگے چکر بره شکر نو چکر شو فو کته په دې کی نیتو کې شزه خپیا <سؤال> زادو ما شزه دې سبق تلک تازه شمه تکرار مطالعه تلک شمه تازه شمه ورسره دانې ته کې چې بلار زما کچرته کې سوک مازور وی نو داغه مدد به وکړم کچا سره پیټه هغه وسره سکم مشات کړم خو څو پرم مسلمان مل له شزه وبسلام ګوم سودبون سلام به او خپلاره کې یا جمعہ ورځ او ملګری می بیمار دی دا هغه بیمار کرسی و تا یا زماره مسلمان ملګری له طالب جان نه هغه سره ولا ملاقات کومه نه جواب وینه او سارا پدې چکر کې ټولنی اطورو پر دې ټولنی اطنو الله ثواب درکې شیع است ابراهیم الله او ما دې ګر کې ناشتو موږ نارسته نو ناشو ته دابا بناسته اوسه دوی وستاسو ما سره ناشېې پېتا سو ناشې نو ګټاسو وای چې دا ټیم پاسو ور ټیم پاسو او ګټاسو دوبم سوال وشي دوبم بوم سوال وشي او کچر د سوق مسافر راهي را ا دغه ضرورتي نزه باغه پورا کملرب او تو خمځي سره بوله غلم زاي بوله برابر کوم او کچا د مسلې تاسو کو نزه باغه مسله کوم وا او رما زم ما وم علم کي اضافوشي او مسله او پويشم دغه دا ټول نه ټول نه بری ناشته کې او کړل د ټول دل الله سره کې راځو درکه ونا سون هو غافلون دا موږ د دین اکثر غافل یو هغه زمونږ دې ته سوچنی انیت سره چې کمونو باندې تا ډیر څه ملایوي مل دی وجه دا جمله چې کمونو ورپسې راځي نسومره جنمنو تا د دنیا ته نی دومره وله الله رب ال عزت کمنو اجازه درک الله وله اجازه و انوال <سؤال> امر ایمان او یقینا د بار د هر یو د نیغه چ نیت یو کو چ نیت ور سره یو بل خبروم ذکر کئ ورسان ادا ذکر کئی چھے نیابت پنیت کی نصیح کی گی تحسیس تے تحسیس بلا فائدہ بکر آدھا نیابت پنیت کی نصیح کی گی پنیت کسا نصیح کی گی نیابت چکنیو دا ہوئی چې زما چې کندانو لا کماله بابل نیتو کې لګادا په کې ونه شه راوتر پلان کيده کې استخاره کې موږ استخاره کې نن عمل تک اونیت دلاغه کې استخاره دلاغه کې چې استخاره وکي او هغه یې چې ماي استخاره کې من غواره چې یو مولا د استخاره دا جنورو زاین کې یماله استخاره وکړه دا چې کوم د نو د پردي عمل نیت نکي لے کې اشاره دا چلی امر ایمانه واه دا پره د بندریا وا چې نیت کړی بل دې د اشاره دا یو توات یو مبارح یوم منحیاتی یوتوا عاصی تا ودارای او تو عتنا تا ودارای او کرنے کے لیے خواغبان مرتبون علیہ ذ ثواب پلے گوز سے بھی صحیح مرتبون علیہ ذ ثواب اعلی جنیت سے بھی صحیح ہے منحیات تی منحیات تاک نیت چکم تو کوئی لکھنا پا زمزم پروبو او سمی ورکس کی سپا کی کولاکا منحیات پا نیک نیت پا نینکی کی نا دارے ذات چکم دنو ذات آرے کی غلطی دا نوچے ذات پا کی غلطی دا منحیات تی. من د غ په صحیحیت نه صحیح ککیږي په صحیحیتغې کمنو نه صحی کېږي د ک دپاره به دا چې کمو صحیح په دریم دی مباحات مباحات مباحات مباح مباح مباح چې زنه لکه مون ماخه تذکرہ وره ما زیګری چکر مباح ته دوه مزرو یو بل سره چې کمنو ناشتا هغه کمنو مباحات دي دا مباحات چې کمنو صدا په نیت سره عبادت کړی او په نیت سره معصیت کړی پوښښ موباحت ته څه ته په سره سګير دي عبادت ګير دي او په نیت سره ماسيه ګير دي لکه یو چې نو اجازه شرابو پونکو مو یو سبق وایو منحيات چې ګمنانو مباحه چي ده په عمل باندې منحيات کړی فیاض باندې منحيات شي ګناونه شي معاصي شي او کو نیت باندې شي شي عبادت شي او نیکه کې ته جوړ شي څه ته جوړ شي نیکه کې ته جوړ شي انما لامر امر انما نوا نیت ته تاثیر کې او بچا کې تاثیر کې او مباحات کې تاثیر کې فاعات اسدی فاعات یقوم رتگون علیہ د اجر بچاو غږی نیت پان نور پان نیت پان غیر څه چل کیږي نه کا خودی څه شي فاعات منہیات اصلا څه دي منہیات څه نک نیت صحیح وي واغه چې کومه تعاقد کړي ده لې شي ولامر ام ما مباحات تے گمدنو په نیت سره یا تو عادت وګرځي عبادت تر شی ثواب شي او یا چې ګوشي چېګونه شي ماسییت توګديي که نه دا د مرې وه او خار خلک چې کان خلک چې د چا اخرت ته توجوو ډیرهوي د چا چې کوو پلو ډې کو یا توولو ته توجو ډېرهويناغم مو بااتې بعدات ئ هغوی محت دې خبرې کي چه زمانگا مباحات چه کمدنو تو آجشی نگتاو سمامی سالوی دمازیگری چه کرسو چه دا مباحات تی کنا چه دی مباحات تی یا جه کمدنو پلان بانی روانی بازار تا سودا لده دایو مباح کرده خدا کېدل دلشی عبادت کی دلشی پس سرا پنیت سرا مقلی امر امانوان محل دنیت چې دیا په نه دا ګرځینو مباحات و انما لامرئ ایمان و او یقینا د پړ داری او کندیغه چې نیت کړی دا نبی صلی الله والسلام جمله بیان کړه او زری د پاره چې کندونو نبی علیہ السلام مثال ذکر کړي مثال ذکر کړي لګیو عملی او کمدنو چې کندونو په نیت سره اوشد ګرځېدلوي صحیح نیت سارا مرتبون علیه دا جرگو او ما غاملی چی نیت صحیح نیوی نیت سنی صحیح نیوی ناغا مرتبون علیه دا جرگو نظر دی نمیسالو نوالا ذکر کئی یو چی کمدنو دا نیت صحیح میسال او د میثال د نیت فاسده فمن کانت تہجر تو اللہ و رسوله فہجر تو اللہ و رسوله مده کې موږ یو عنوان قائم کړو تعریف د هجرت لغتان اصطلاحان او اقسام د نیت صحیح د مثال نه ننییا د صحیح ح د غات نه حجرات تاریف هم کو وجه د تفسی هم وایو حجرات کې حجیم اورا ہجران ہجرت پر حضور تو علیکی اکی کین نہ قوم تہ حاضل حاصل قران محجورا ہجرات جو گمنہ نو آوا لیہ حضور تو دو قسم ہے زاہی اول حجرت ظاهری او حجرت مانوی حجرت ظاهری حجرت باتینی مانوی حجرت مانوی آغاد گناہون اپنے خودل نگا نبی علیہ السلام فرمائی دی رابشی المہاجر من حجر الخطایا مو حاجر پاوی چې غلون پرېګیږي غلون دا خوزل داز کمونو هجرت دی او دتا صوفیه کرام حقیقی هجرت وې اصل هجرت دا دی چې غلون پرې خوزل دا سفر در وطن سفر در وطن سړې وي په وطن کې او مسافر وي مسافر در وطن چې یو په وطن کې او مساجب ثواب درته هجرت شي مهالو شي او غدي ګناهونه پرې خورا سړې نه ګناهونه نه وای کاټي بیم هجرت ظاهيري دي ظاهيري حجرت آغا شه کمدنو تار کل وطن نه وطن پریخوضل ملک پریخوضل کل وطن پریخوضل دا آغاڑ پر دو یو شه کمدنو هجرت طالبن نه او بال هجرت حرابن نه یو ده طالبن سو شه او بل ل حجرات حبانې دپاره حجرات چې کم حجرات چې کممدنو طالبان دی بالابانې حجرات نه هغه چې مختلف قسمونه دی یو چې کمدنو آغادِ حجرتِ علم تساڑھے تکنون علم طلب کی داغید پارا حجرتو کی سالبان لے علم لگ اصطاسو حجرت شو داکلے کی اکڑیری سائیدہ حجرت ممیلو کلی مشاکک سے کلی صدق مشاکک سوک دنیز دینا ناشی سوک دنیز دلینا ناشی و لکا حجرتو کی نمو شاقت مطابق اجراغتا ملائی گی و حجرت لیل علم نی سلبن لیل علم دویم سلبن للقوت قوت لقوت الحلال دا حلال روزہ دا پارا حجرت کولو خله کې پروزار تاینه ده په ښونه کې هدا بل کې لي تاسو شي لار شي د اوبای شي لار شي سعودي ته شي طلبن لقوت الحلال ته حلال رزق دپاره دب درې طلب کوي نوغا سفر لجهاد دجهاد دپاره سفر وکي نوم طلب دې اعلاء کلمۃ اللہ کی حجر لٹئی سلورم سفر لل حج نم طلب ذی کسے ولا او پینزم لزیادت القوت قبل کلی کی گزارہ کی کہ خوب یہ سی ڈیریgina بدو مرض شکر یہ او بچت از ویل وعدہ پیالو وعدہ یا چه کمدنو کور لو کندک برابر ایو جوڑای ایو دے را سکی جوڑای میشتا میشتا یسو نیشتا بسکلی که دومنه دا چند ده گجارای کی گی بس راکا اورا چند ده گجارای کی گی ہمارا پوئی گی دا چه کمدنو نیج رسو نو تالا دویم ده حجرت حرابن شایج کمدنو تختی نظام ده حفاظت د دتیخت دپارا دیشی کمدنو سفر کی حجرت حرابن دا یو قسم ده من دار الکفر الى دار الاسلام دار حرب دار اسلام تا زیم قسم مندار البداعی الادار السنن یو کلیه علاقه کې بدعت دي شرکیات دي رسومات دي چې غریب کوشش کوي څو سم نه کی نو ویرا شبس دلته اوس دعوت اساروم نه کوي او ذات نه دغه چې زبر خپل سنن په عمل کولی نه شم مندار البداعی الادار السنن درم نه مندار المعاصی الادار الطاعات یو ولاکه ګناہوں زیات کی ګناہوں پک زیات کی ولادت دین حفاظت نکيږي دیوه کې دیشي چې زوم په دې ګناہوں کې څه چمت اخته شم اته په دې دین د حفاظت دبارا دیشکمنو لاړ شي بل وطن تا چې انت ورو ده ګنام کړی را نملایې سلام ورم چې ګمډنو من دار الخوف الی دار الامن من الخوف الی الامن د دار خوف نه چې ګمډنو داریه امن ته یول هغه کې بیا رڈیرا جه دشمنانی یا چې ګمډنو مشرکین دي او د بیان د نبرې وړجنیه صحیح ده او د دو چې غمو سر نه کوي مد چې غمو و چې لاړ بهشن نه د مندارخوا الادارې پظم دی حجرت الحواس ح حجرت چې غو دا دی چېیکلي کلی ابو هوا به ساه را د کلي هغه هوات سممه نه را ځي دې نظم بل ځای ته ای نه زمه بل ځایته هلته دی چې کمونو حجرت وکي حجرت ل ف هوا د د هوا د و دا ظاهې حجرت پهې ک هغهه منل معسی لات هغه باې حجرت اووم را ګناونهونو نو تاسو په خپل کور کې وګناونهونو پریګري په خپل کې لري وګط په ګناونهونو نه نه کوتا یانه باتي له هجرت عوام د دې کیسه مې صاحبې دي دې کیسه د کندمو صاحبې دي داز کندمو له هجرت څخه مو وړه ده تخصیص زہ هجرت چې دې ده کې هجرت تخصیص کوله ده تخصیص دا څرګنده ده چې هجرت اعمال دی رو تخصیص زہ هجرت یې کوله دی یو لدې د وزن چې هجرت چې دې ندا په درو امالو کې مو اثر نه درو امالو کې ځکه حضرت ظاهري او حضرت باطني او د وین د دې د چې حضرت یو محسوس او عمل له محسوس القدم نکي خوزل نه جواب دې دې کې په دومره نیت تاجت نه وی نبی علیہ السلام سلام حجرت میشال کو دانگی حجرہ مخصوص عمل لے پلارا تل لباسو دے دا پارا نیت تطرح حجت کے درہیم دووجی دا شانی اروب دے دی حدیثنا اصل کی شکلن صحابہ کرام و حجرت شورو کو اجرات و مدینی منوری دراتلو او د انصار و خسن سلوک اچھاور لپٹی ورکاولو ورطاوی که دا غیمون با تخذ تلاقی کو خبر پو ایگه نا او دغه غشان تی لورگان دا خوار کولی غیر نکا بند دا غیر سلوک خلقو که اسنه خلکو ورته ده په رهې دې ته نو شروع کړو چل تا کمبل ملاوي خبره باندې پوي کنه مکه به دې سربند کی سربند کی जबाबر وګنا سيّد الله غريق رحمت کی راپري ديانو دا ګنده وې ګنده به ورکولند دا سيو ګنده به ورکول دومره بندګي دپغ کې به سر فین جوړي جامي وي او خ مضدارې مضداری جامي به ووي جوړي ناریناو بهوموي د زنناانه و په کې همويغې خللته به بیا خلکډیر زیاد درس ل کو ګیر درسلببت د ویل ته ګډه ووررکې دتر پره جوړي به وورپولې د خپلی بهوي د مور او پلارار بهې بکم میلا شوي چا بهواده کړړه دښې بهم س شوي میلا د بک شوو به <سؤال> ملار او کاچ مچ په نو لکا غٹ دا څلوګی نشه لور میته را خو غټ غټ شیونه د وو هغه بل عام خپل کوه لته درس کی چې ګان دې بس نو بیا بل خلاب دا وړنو ادا هجرت خلکو د کندنو شورو کو اوس اومده سي چې او سړې دې کندنو راغله هغه په یوزینه مایه مو مسلمان او د اسلام نامه خریديو بل سره دوستانه ماینو بي ا جنه مسلمان شوم هغه مدينه ته شوم رااله نو دور به سوال زغورو ته خپل ته تلې هغه ته چې زو مسلمان شین زموسته نه کیږي خیارانه کول غواړي ثينیکا وو په هجراتو کا مسلمان شو سوکا هجراتو هجراتو نو آغا جه کمدنو دا آغیه دا پارا سو کو حجرات تو که دا آغا جینه دا پارا حجرات تو کو نبی علیه السلام پاسی دو دا حدیثی وی ممیمبر بانده دا حدیثی وی آغا کس بیا پا او مقیس باندې مشهور شده شده جه کمدنو مقیس دا پارا سو کو حجرات تو کو او دا ام دا سیشی بخلک ته کارسونو کڑه خوخه کار, کار دیکنه تکا نیت پوخونو خوکڑا خوکارا خده نو پردهی پیچوالی ده د دک که صحابی نمچالا نوردی دا کم صحابی دی که ورمان پوستوی که دا وستوی نو پوستو نو کانا او دارو پیس بوکی بوی پیس پوستو نو او لوی مسیبت تی اللہ دی پندریا نو تا هدایتو کی نو خو بگولو سره و دا دا جیب خلق تیه اس ټول پداشهولې وینې کانا یو جماعت خپل ملګری په خپل ملګری پوسټ پی سیوار ځاینا صلی الله و تہیدت بسړې دې څخه پښه بولو کې به په یو ملتصنیږي پاتنه لګي دمر متفق او دمر متحد جماعت بچانو لپاره تدید لا کدا زموږ د طالبای خبره چه لکا پو مونسا را پو سبق کی بیدتیانو سر بیدتیانو او لکا ما سر علیس بیاد محبت کو ما بو تا سبق و ایتا پتنو او چدا پن پیریده تقرار با میتونکو سبق با میتونکو سبق و میتونکو از کتاب نوی لیکلون کولو زمان ده لیکلونه ما, ما, ما پا غی کی با دا کرشاد و سر لیکل ما به هر قانون ته یوې غړې ته بلې غړې ته ځانډه جوړولای او که زمون ځانډه ثانوه قانون سپورطیارنګ لري که نو هغه ټول اسپیلا ورو بستور پن باندې و جوړیدل نهګه چې سپین کاغذ وره پر خود منس کې ځای جوړ ځانډه وشو ما به هر قانون ته ځانډه جوړه هیني چې دا ته ته د لګه ویلګا لوزای چې مې راشلګې وته خار کوم موزهات میچې دکل موزه په دمې ویخي ځانډه او ترې ملي کل شات او دو غړهته لیکل دوی بند کې تصویر او بل غړهته لیکل پ کیرپ لکه لړهله م لکه هغه قانون لکو اخری خاون د مضام اخیرې دي که نه اخری خاونو چې داسې خې ته تللی دي که نه ما ته داڅوک ما ته ځانغه دکه او دو د جټ پرو دی ول السوشل میډ دغه دغه کې تاسو لیکلی وي په اسام په وال الله رسمه ورته لمینې ختمه وکړه وسو خو په تاسو مراهینو ما دمو ته ما څنڅه کړی اکی شي هغه سره ستاجو ته پدېږي ګانو هغه ما سره خبره کوله صح بدتي ام یو خداس بدتي چې پنګرېلی نو تاسو ته بدتي وای کنه یو لك صحیح بدتي ام بېلکو لاګه د فزنه کوبور او د کشفان القبور دار دا صفایو ما وسته راګښه پلاګو لا کومه د دې څه مطلب دی ما مې ما کویا کې نه ما په اعتراض وارد کې بیا بغيله تورتل نه بیا نه به ما زم د خیر دین شکیان به مې وکړو نو ماته وایي ته پلان کې پیژنې پلان کې پیژنې نو دا پکو استاد را ته یاست د مابا وکړي دللم نو او د ساده کیو ساده کیو پاغو یاده ت پېژنې ما ور پېژنې د زمورو دکو پېژن ما ته وی زیره وو وي د پنچريانو کې را راو د خپل خبره وي قسم د دې د پنچريانو ته اړین ویوبل پېژنې نو کو ویوبل وګورې ځارې وي وي ما دا خلق مده لیدل ې زپې د ته قتمم که دا تا سړی تالی دلی هزما ته وي و توسو داې وا چې دا, دا زما رو, دا دا رو دی مور د زما داخرو م داانسې چې کمر لکه غیارو به دا خبره کولا چې دی په یو بلدانې او اوس پته نه لږې چې نه در ته لګې د ل دې سالا دی را هممو کې اوستاسو د لاسه کېږي چا د لاسه نه د تعالب د لاسه تول شروږې وړی را وړه چو غ غو ذروجان دا طالب دی وړه راوړم دې کې چوکلا نیم دې کې او صدا فیسبوک ته الله تسبو बर्बाद کی بعد دې شراوت لره او خلک څنګه نورو بس شوهرت غواړي یا سوغواړي او مثبت استعمال اړسو پی جنینا ټول څنګه نور منفی استعمال کوي ټول منفی استعمال اور دا صحابه کرام دې او لکهدا دا څه کدا بده خدای څنګه کړه وکنه خدای خبرده سره به مونږ څه څنګه کړه څه څنګه کړه په دو په څه بچی کمپوستو نو غو کنا تا بلی چلے یو قرب باور او بیا به هغه چا کوم چې کمپوست نو کړه هغه به ګټ دلی حسابې دو څه دله په کمپوستونه کړه دا هغه چې کمندرو په محاذر او مقص مشهور دي اړو سوکفي جن نه چې دا کم صاحبي هغه یو لبزات باندې پردای شو ور کار سره د دې لپاره چې د مسالې फायदा وبخچینیاسې او ول وګاړې خزې بدلاتل خو راځي چې کومه د دې کلی راهم پرې درکې پهناکه نبي رسول الله هم نه راستې عمومي بیان کړل ده په معنا کانه حجرتو لله ماشاء الله دا چې کوم د دې لپاره تفصیل شوې ده سوال له چې ابو طلح الحسن الله تعالی په اړه کې دا سوابقیا راغلی دا ابو طلح رضی اللہ تعالی مبارک او وغد یو جنید د وجه ایمان راوړی دی دیو جنید د وجه سر راوړی دی ایمان راوړی دی هغه ته په چا مؤمنې پلان کې ونی اعدت مهاجر و مقیس ولیکي هغه د جنید په نوم مشهور نشو چې مؤمنې پلان کې اعدت ویل کیږي چې مهاجر و مقیس خبره پوری جوابدار دي چې ابو تعال هرزي الله تعالی نه هغه کوم د نو د ایمان داعیا داغه په زړه کې د ديجنه نمخې موجوده و د ديجنه نمخه موجوده و دا صرف اسیو ظاهري محرک شو نور هغه د مخ کې نه د کوم په زړه کې د د ایمان داعیا څه و موجودوه د باعث په ایمان هغه مخک او هغه دا کم نو کمدنو نیکان نهوه دیجی سره دکه خال باعث پهچ شو په ایمان شو هغه په ک د یا مخکې موجودوه ځې علیمان د ایمان و د حیدات پاه خو ایمان چې کمدنو هغه ځان سی دی او حیدات ځان لسی دی ایمان خو غر ځ چې د چا د چې د راړو شکر د چه خو د وړو که نه دا غ دی په ایمان او د حجرت څخه نور هغه پاره څرګرغی فمن کانت هجرته الى الله ورسوله د نیت صحیح بیان نبی رسول سلام کي الى الله ورسوله الى الله ورسوله نبی رسول سلام نبی رسول سلام د نیت صحیح او سعته وګور نیا ته سهياسوغه وصافيغه الله امب کي اتو رسولي بكي سګو که کده نبی عليه السلام در رضا لپاره سو کي وکړ او کي کنه خدا بغیر الله نوي دغه څه نوي غیر الله نوي د قران مجيد کې ویلي دي والله ورسولو احق و ان يرزوه ان كان مؤمنين الله پیغمبر دې لایق دې چې له رضا کې له په پیغمبر د خوشنودای دبار په پیغمبر د خوشاله ولود دبار کسو کارو کی بدات کمونو صحیح دی یا ته دا غلط نه یا ته لا غنیت صحیحه واسع تره ال الله و رسوله ال الله و رسوله ددی کله اشاره ددی خبره دا شک په یو واسط باندې په واسطه و ان الله ترسیګنا نو بس خګنه او سپاروسکہ تا چې ګندنیو کمزور سره یولي دا سپېږړو ته ډایریکټ کمونو تا دا زړه سره چې کمونو لکه داوکو نیګراني دي او په اوله دي مدد او قوت کوو ستادی وخه ډایریکټ الله تعالی ته راغله ډایریکټ الله تعالی ته څه په سم باندې او سښوي ډلمن شوي ولکته دې ته بوزي نو ته ولې په دې ډلمن شوي ذګراد الله یو څو مخلوق انسانو او تاسو سره مله همدردی کوله تا وی د دې لپاره سره کوم کوم شدا انسان د همدردی په زمانه الله سشي مشال نشو <محن> ډایرک ځله تا نه ورغلي او چې بوسله بوسه د نشا ترسه دا الله تراسه دا مدامل الله دې نام څه نه اله الله داران کې کلا کلا داسي وی تکا حافظان تلاوت کوي او تراوې ختم کړي وو چې زمانه دا قران مجید تل شي ایر نشي تدد الله سره تدې ناراضي وو چې دا قران مجید رنه سنشي ایر نشي هر یو څه کای چې کندنوارو ما اوس الاله و رسولي شد الاله د بوزینو د ورسې جاتا الله دا ځکه د ویلې وو چې زمانه دا قران مجید رنه شي ځکه دا د الله کتاب دی او په یا ساتو له سو الله خالق یا کزمان خدای مکریر شنو الله ور عل تزا سگی راکي مده رضي چاہتا الله تا نو ال الله تکلنسو ال الله دې ال الله پستي دې شار دې خبر تا اگر کبل واسه توي اگر دو بل واسنه بل وصایت وي بل ثوي وصایت کو چسر الله تراجو وصات کږي شډر صف دې شي لگا خبرونه کو شو ور اللہ و رسولی ما فمن کانت حجرتو ما غصو چوی حجرت ددو اللہ و پیغمبر تای فہجرتو اللہ و رسولی دا جزا دا فہجرتو اللہ و رسولی حجرت ددو پترف دا اللہ و پیغمبر دا جزا دا تصویل دی چی اثنات کی فیدہ جدید دیوی فلکا جزا کم جدید دیوی شرط او جزا کې اتحاد مفید نه ده لکه مبتدا خبر کې کې اتحاد مفيد نه ده لک زيدون زيد دع حمل لغو ده دع حمل لغو ده ان ضربت ضربت دا د تعلیق سره لغو ده ان ضربت کوذ وعلکم الله وعلکم دا تعلیقون سره لغو ده بدل تک اسناد دغ تعلیق کفوائد جلیله بکار و پمان کان ہجرتو ال الله او رسولي د پای ہجرتو ال الله او رسولي په چکم نو اقته شه دا جزادا نو تعلق کې فائدې جدید نشته تعلق کې یا خدا عزمداری په تو بو تو فائدې جدید نشته او تعلق کې وقار جدید دا یو جواب کې په پوری سره څوسره او یو دا تر سره هر مطلب دې شرط جانب پرځنه قیدو لګي او ځنه شرط شاته ولګي جزاتو ولګي حالات شقد مختلف شونه بس مخیص شو مختلف شو فمن کان هجرته الى الله حقيقا ظاهرا فجرته الى الله ورسوله حقيقه کان یا فمن کان هتجر تو الله و رسوله ظاهرا فهجرته ال الله و رسوله اجرا و ثواب بند خدای ژ قیودات لګي شاع ته ابراهيم الله تعالی اگر دي قیودات ډير قائل نه وي اگر و دي سند حدیث خون ختميږي روح ته حدیث سره خرابيږي چا دي څنګه کښانویلې دنده په شان دی وای اهدرتو الاله او رسول او څو اتحاد را دی یو دا په اتحاد نه کمال ته اشاره دا کمال ته اشاره دا لک شعری شعری انا ابو النجم وشعری دا کمال فساحت ته اشاره دی دلته کوم کمال ته اشاره ده ملهو کمالی سره انداو چه درته چاته او کو الله او پیغمبرته بدا کمال ته اشاره ده دغه دا دې کم ده نو کتا سو قران مجید کې ویلي وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه شکم ستا سوزان له الیګو تو عقب اومای دا ته کمونو د شاع ته په حکمت قطا نه و شاع سی دا انما المالو بن یا قلا غډر غټ اصل لګنا شهئات له اعتبار دی چې کم زړ سره اته غل سدای اعتبار دی نو چې زړونه هي جان شهو د عمل الاله وا فسله نو دا الله رب لذت محبت او د پیغمبر محبت د پزړ کې غن فتو پس اون وخت د ردتوبه قیامت پر دک څه کیږي ملاویږي الله پیغمبر ورته شي هغه وت ملاشي فاهجر تو ال الله ورسوله لکه یو عمل واره کی نبی عليه الصلاه والسلام ویلي چې لکه دا عمل څه وکړنا الله قران ویلي چې خیبت د موردار انسان خو خوڑللی مړ په ځې مدار وي دک انسانڅوک لا نه نه مردار انسان وښېدي یاره د ماته د خبره نه پو د مدار وختې خوړ د مدار انسان, مرد انسان ده لکه نه کې تاتهه ډړی به مخې وي چې د مدار مړ انسان غړهو چې د خا چټه د په خبرې ک ډړی پټین چې سوک دا خبرې کې ټای د را را و ټای د را را و دا چې کمدنو چې دغې بد کو دلی خوخوان ورکو. و دا غیبت کو نو د د په دی روح کې دغه کله مردار و خېس شوې جوړې شوې چې څنګه ممړ شي د بل انسان وخه وړل شروع کی د کبه بدل بدله تا ملاوي د ردا صدا ځنو بار کې لړم ویلې ده ځنو ماروي شوی ته و کو نه ما بخیلوبه چې ممړ شي بځد زبا غ مار تا و شي په کو نه مور و فیاق حق مرص متامل نه ایښو دا ال الله رسول کو منڅ شوو او شو د ته بس الله پ غمر شي الله پیغمبر غمر ته میلا شي پهجره ته و ال الله وه نور سو اج او بس ون د غځ نه څ وواړی در سر کېبي دا الله پ پیغمبر غښه کو شي هو ته میلا شي د د پهړه کې د کو روح سره د کیړ شوو اچھاک کا چې چبرہ شوئے دیں تو تجدوہ اندل ترسو قرآن مجید ویلے دیکھا نا وفودو حناسو اللہ حجارہ خشاک داغی خلق تے او گٹی دي نو خلق سمت نفسو خلق پکی بلی گی گٹی پکی بلی گی دا اور دا آخرت چے دیکھا نا مرزہ کار کئی مرزہ کر کئی دا اور دا آخرت دا بارانی خشاک نه دی چکنی بار نه لورګی راړا لورګی راړا لورګی راړا او کیدا او بیا یا یو سلندرو لگاو یا چې کمونیټی انجن یو لگاو پټرولو لگاو بهر نه چې کمونو شی بل کاو بڑا کار شروع کو بیا ته خلا کو رلا نه جی نه دا خپل لامبی دې ځکی ان ناس دیو بڑا کوئی دا اور وبڑا کوئی بده کې چې کم دن نه دی دیو بڑا کوئی دغه خپلی ګټې نه دغه د ګټو بندګي کول نو د ګټي د شیکل متصوورشه ونیدل تا اګه ګټو په ډاکو کوو اګه د بارای څه نشته بهر اګه پړکېږي بلیږي اګه نو بلانبي جوړيږي او چا تیار اخلاصا یو چا ساي ار سړې په خپل لنګو کی پردو لنګو کنا پلو کی وي او چا تول او اخلاصوږي دکد په هدرو ته الاله به د په الله د تبصوف ملوشي الله دته ب کې رسول ته څوک میلو شو او ما تو قد دی ان من خیرې تجد نو فید را ته وله شو کار کوئ دا کاله زن را وړی که نه تاالال وزن دغه که سوالو سوالوز ټ شو نو فید را ته احما به کارو دکا زمون پر یہ وطن کے قانون دا دیتی یو شے اس میں ظاہر تر ذکر شنسانی یعنی مرتبر چاہوی کہ نو فحیج رتو ایلے ہما پکارو او دلتے بیاراوڑو فحیج رتو ایلاللہی کس میں ظاہر دوبارہ راوڑو دوبارہ کس میں ظاہر راوڑو دوبارہ کس میں ظاہر راوڑو تلز و زن تلز و او الوز کو ما کرر تاو یا تضاو او اللہ دا پیغمبر نومنی ندای غسطل عبادت تیر ماجنون چه کمدنو ناس تو پشو گو بانی دلیلہ نوم لیکو پشو گو بانی دلیلہ سا دیلیلہ سا دیلیلہ نوم لیکو نوارتا وارتاوی ویداتی کمدنو سکر ایسا پشو گو نوم لیکی روانای یا بیا کی بیا روانای ناغو تاوی فی گفت مجنون نام مشکی لیلہ می کنم خاطر خود را تسلی می دیم مجنون و توی فیضا الله اللہ دا لیلہ نم لکما ورشو گفانده او خاطر خود را تسلی می دیم خپل گلل پی سوار کما تسلی وار کما نوچی دا لیلہ پنم بانی مجنون ته تسلی می نو آشقولا تا دا اللہ پر نو تسلی نمیلے گی مذہب جو نو دا الله رسولی چې کندو نا ذکر قلت لزو ذکر دی زکر عبادت تی نو لیکن تا سویلی دی وی علی من کننا ام لیلا من البشری نو امیی من البشری بکارو کام لیلا من البشری بکارو ایگا علی الٰی من کننا ام لیلا من ال فش امیی من البشری بکارو خود بارہ اسمی ظاہر سکر دے را وړه د تللفځو استزې به چېته تلخیصې ولی چې تلزال د پارې راړه دی د چې د معشوخې مجاي داغې چې کمنو په نوم کې څ میلاویږي میلاېږي او د معبوبې حقیقی په نوم کې به ت نه میلاېږي خبره باې پوېږي که نهدا راړه د تله ززن دوباره راړو فیدهتهویل الله نو حجرت د د په طرف د اللا دی وارسول و د نوبیې ومن کا نفیجرتو ابو چې وندکه پاتې شول